כנה וינה, אל תשכח ואל תת מאמרי פי, אל תעזביה ותשמרקה, אהביה ותצרקה. ראשית חוכמה, כנה חוכמה, ובכל קניינך, כנה וינה. צלסליה ותרוממתקה, תכבדך, כי תחבקנה. תיתן לראשך לבית חן, עטרת תפארת תמגנך. שמע בני וכך אמרי, וירבו לך שנות חיים. בדרך חכמה הורתיך, הדרכתיך ומעגלי יושר. מלאכתך לא יצר צעדיך, ואם תרוץ לא תיכשל. אחזק במוסר אל טרף.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 פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו. אל תת ימין ושמאל, הסר רגליך מרע.